Salut, sunt Victor Maxim și asculti Ratecard, primul podcast din România dedicat industriei de media și advertising, ce face parte din rețeaua citypodcast.ro Ratecard este, este unul dintre cei mai folosiți termeni în media și advertising. Este prețul de listă pe care îl primești atunci când vrei să cumperi servicii de advertising, de media, de publicitate. Este acea ofertă pe care o primești standard de la companii. Raycard spune cu adevărat totul despre industria de media, oricare ar fi ea, fie TV, fie publishing, fie radio, fie publicitatea outdoor sau indoor, BTL sau Atele. Zona de acțiuni și evenimente, și zona de servicii de media offline, în care intră indoorul și outdoorul. Ce mă face pe mine potrivit pentru a face un podcast dedicat industriei de media și advertising sunt cei peste 10 ani de implicare activă în publicitatea din România. Am semnat unele dintre multe alte importante campanii pentru clienți foarte mari, aș spune aici foarte mulți jucători din FMCG, financiar bancar, automotiv și tot așa. Radecard este primul podcast din România dedicat industriei de media și advertising și își propune să dezbată în fiecare ediție cu fiecare invitat cele mai inovatoare cele mai importante și cele mai cu impact campanii de publicitate din România vom intra în industria creativității, vom descoperi cum ajunge reclama pe care o vedem poate la televizor sau pe care o auzim la radio, cum ajunge să înregistreze return on investment pentru clienții da, care măsoară publicitatea, vom intra cam în tot ceea ce înseamnă industria media și advertising și vom înțelege cum funcționează ea la parametri profesional și la nivelul mare al jucătorilor din din media și advertising din țară. Invitații din Red Card vor fi programatori vor fi oamenii care sunt în spatele site-urilor create din, din România vom avea invitații um, prezentatorii știrilor sau emisiunilor de la TV de la radio sau um, oamenii care vă vând în general produse și servicii publicitare vom intra și în industria producției publicitare pentru a înțelege cum ajunge să se producă un panou publicitar de exemplu um, vom Trata toate, toate subiectele din toate um, pozițiile, să zicem așa. Cred că foarte puțini oameni care lucrează în media și ar zic știu cum se, cum se joacă în domeniul acesta. Văd foarte mulți oameni care um, nu folosesc termenii corect sau nu știu cum, cum este procesul de implementare sau de management al unei campanii publicitare. Sunt foarte multe agenții de, de colț, să zicem, de la colțul blocului care au impresia că fac advertising sau publicitate și, de fapt, fac doar niște cărți de vizită și niște printuri sau pliante și aș vrea să, dacă cumva cineva vrea să tindă către adevărata publicitate, să înțeleagă, ce înseamnă ea și cum se face, cum se joacă publicitatea adevărată de, din România, este, să zicem, ca o revistă online dedicată profesioniștilor din, din media și advertising. Dacă ai idei, opinii sau păreri, te rugăm să ne scrii pe e mail nostru contactaroncitypodcast.ro ne găsești și pe pagina de Twitter citypodcast.ro Pe mine mă găsești pe pagina mea personală de Facebook Victor Maxim. Intră pe citypodcast.ro pentru a asculta și celelalte show-uri din prima rețea de podcasturi din România.